Отношение между числата Беседа от учителя Държана на 27 февруари 1929 г. София Размишления върху опуванието Хората са дошли на земята да учат, но след дълго учене те казват през целия си живот човек се учи и все ненаучен остава. Не е право да се казва, че човек остава ненаучен. Той научава много неща, но все остава нещо в съзнанието му, което не е научил. Всички хора се стремят да бъдат добри, учени, силни, но в край на краищата виждат, че добродетелите, знанията и силата – не се придобиват лесно. Колкото по-добродетелен, по-силен и по-учен е човек, толкова по-лесно се справя с мъчмотиите си. Сега, ще напиша няколко реда числа. Първият отвесен ред съдържа числата от 1 до 10, втория от 10 до 100, третия от 100 до 1000. Който гледа тия числа, ще каже, че това е детинска работа. Наистина. Детинска работа е тази, но също тя е и философска работа. Тя е детинска работа, но и децата не се занимават с нея. Тя е философска работа, но и философите не я разбират. Какво означава единицата и какво двойката? Като съберете две единици, те дават числото 2. Като съберете единицата и двойката, образува се числото 3. Тройката съдържа качествата на единицата и на двойката. Двойката пък съдържа качествата на единицата. Двойката е закон на противоречие. Ако напишете две единици една до друга, без никакъв знак между тях, получавате числото 11 – закон на противоречие. Който разбира значението на числата, той може да превръща енергиите, които те съдържат в себе си. Положителните енергии в отрицателни и отрицателните в положителни. Какво значи да превърнете енергията на числата в себе си от положителна в отрицателна? Представете си, че някой човек засегне вашата чест, вашето достойнство, вследствие на което силно се разгневявате. Гневът е положителна енергия. В също време, но вие имате желание да станете богат човек. Желанието да забогатеете също представлява положителна енергия. Тие енергии като положителни взаимно се отблъскват. Как ще ги примирите? Да примирите тие енергии в себе си, това значи да ги превърнете едната да стане положителна, а другата отрицателна. Да примирите тие енергии ще рече да ужените един мъж за една жена. Забелязано е, че когато родителите искат да оправят сина си, да го поставят в правия път, те решават да го оженят. Значи, жената ще го оправи. Как може жената да оправи мъжа? Чрез качествата, които носи в себе си. Жената представлява числото 2. Двойката съдържа качествата и на едното, и на двете, но тя съдържа в себе си едно особено качество – примирение. Значи, жената има сила да примирява нещата. Тя примирява силата си, когато дойде числото 3 – султа. Следователно. Ако човек иска да запази достоинството си, да пробие път, всички да го почитат и уважават, той ще изгуби богатството си. Ако придобие богатство, ще изгуби възможност да си пробие път да влезе в правата посока на живота. Човек трябва да избере едно от двете положения – или правия път, или богатството. Ако някой бяга от бойното поле или напада неприятели си, той трябва да избере правия път пред богатството. Обаче, ако влезе в някое общество да работи за неговото материално и духовно повдигане, той трябва да бъде богат. Парите не обичат правия път. Отидете ли някъде да вземете пари, вие ще се изкривите малко, няма да бъдете съвсем прави. Тъй, защото човек трябва да знае кога да търси правия път и кога богатството. Когато отстъпва от бойната линия или когато напада неприятелят си, войникът търси правия път. Когато създава отношения с хората, човек се огъва. Тогава той разчита на материални придобивки, на някакво забогатяване. Обаче и двете положения, проправене на пътя, както и забогатяването, те са еднакви. Защо? Защото и в двата случая няма никакъв морал. Човек трябва да избере трето положение, което да се диктува от висок морал. За да се домогне до това положение, човек трябва да има знание да знае как да поступва? И тъй. Като ученици вие трябва да изучавате числата, да придобиете гъвкавост като тя. Ако ученикът не изучава математиката и музиката, той не може да води морален живот. Когато единицата, двойката, тройката, четворката, до деветорката се поставят пред нулата, те се увеличават 10 пъти. Обаче поставени след нулата, те се намаляват 10 пъти. Това показва, че не е безразлично дали едно число се намира пред нулата или след нулата. Ако тия числа бяха живи, разумни същества, нямаше да бъде безразлично дали мястото им е пред или след нулата. Числата представляват разумни същества, но не и морални, защото моралът не е нещо, което се налага отвън. За пример, човек се жертва за отечеството си по принуждение. Хората, обществото, държавата налагат на човека да се жертва за отечеството. Казват за пример, че човек трябва да умре за отечеството си. Къде е писано това? Никъде. Хората казват, че човек трябва да се жертва за отечеството си, за жена си, за децата си и т.н. Това не е морал. Морал, който се налага на хората, е безморалия. Морал, който изхожда от обикновения физически живот на хората, създава ред противоречия. Истинският морал проистича от божествения живот. Той е носител на голяма светлина. Обикновеният морал обаче издава такава малка светлина, на която не може да се чете. Какво може да направи човек с такава малка светлина? Ако обикновеният морал представлява капка вода в морето, какво може да се направи с тази капка? Ако десетки капки се съберат на едно място, все, може да се направи нещо, но с една капка нищо не се постига. Ето защо. Всеки трябва да се стреми към морал, който да е шише пълно с вода от избора на великия живот. Мисълта пък, Представлява мярка, с която черпим вода от извора и я наливаме в съдове. Мисълта има възможност да сипва вода и да я прелива от едно място на друго. В това именно седи силата на мисълта. Но и мисълта черпи силата си от велики извор, т.е. от живота. Ако искате да се ползвате от живота, никога не си съставяйте план как да живеете, нито определяйте посоката на движението си. Който се опитва сам да определя посоката на своето движение, без да иска, той поддържа в себе си идеята, че е създател на живота. Който е създал живота, той сам е определил посоката на неговото движение, както и тази на своя живот. Водата сама може да намери своя път. Щом мисли, от някой извор тя сама ще намери пътя си? Изворът сам намира своя път. Като тече надясно и наляво, нагоре и надолу, водата си пробива път и отива към морето. Дето и да отива, тя все избира правия път. Даже и да спре за известно време или да направи някакъв завой, тя пак не е в лош път. В това отношение човек мяза на избор. Като намери Бога, той се радва, върви в правия път и мисли, че може да направи всичко. Като се натъкне на известни препятствия, той започва да криволичи наляво, надясно и ако не намери лесно пътя си, казва, че работата му няма да върви. Вие мислите, че работите ви трябва да вървят по права линия, без никакво криволичене. И като срещнете първото препятствие, веднага се обесърчавате и намирате, че живота няма смисъл. Това е Неразбиране на живота. Човек може да криволичи, да извива надясно и наляво, но всякога да държи в съзнанието си правата насока на своето движение. Докато държи в съзнанието си правата посока на своето движение, човек е в правия път и изгубили тази насока в съзнанието си, той сам се ограничава и започва да се безпокои, че е изгубил насоката на своето движение. Съвременните хора често губят насоката на своето движение, т.е. прекъсват връзката си с Бога по много причини. Една от причините е богатството. Богатството представлява бен, който спира движението на водата. Когато човек се подпуши, той изпада в заблуждение. Ето защо той трябва да знае, че богатството, към което се стреми, може да бъде само средство, но не и цел. Нито кумир в живота му. Човек е създал парите. Следователно, те не могат и не трябва да се седят по-високо от него. Като средство за взаимна услуга, като разменна монета, парите имат смисъл, но не и като комир, като божество, на което да се кланя. Ще кажете, че без пари не може да се живее. Да. Без пари не може да се живее, както и без мост не могат да се минят големите реки. Дунав, за пример, не може да се мине без мост. Обаче, Мостът, който е нужен за човека, не е нужен нито за птицата, нито за рибата. Това показва, че морал е само онова, което е задължително за всички. Морал, който не обхваща целокупния живот, е относителен. Той не е валиден за всички живи същества. Често човек се оплаква, че никой не го обича, че и Бог даже го е изоставил. Как разбират те обичта? Да обичаш човека това не значи да го туриш на първо място. Да обичаш човека това не значи да го облечеш с най-хубавите дрехи, според последната мода. Обичта по такъв начин не се изказва. Да се стреми човек към първото място, към големи служби, към разкошно и богато облекло, това говори за неговите големи и ненаситни желания. Ако всички хора се стремят към големи служби и първи места в обществото, кой ще заеме малките служби и последните места? Всеки човек има желание да заповяда, да разполага със слуги, които да му се подчиняват който има желание да заповяда, той представлява числото 10. Следователно, той може да заповяда на 10 души. Махне ли се нулато от него, той изгубва възможността да заповяда, защото остава сам. Единица. Единицата е мъж, който има власт да заповяда. Само когато нулата стои зад него. Двойката пък е жена. Докато е сама, тя няма никаква власт да заповядва. Тори ли се нула зад нея, тя придобива власт и може да заповядва на 20 души. Жена, която заповядва на 20 души, това показва, че тя е директорка на някой пансион или на някой приют, дето има 20 подчинени. Тази жена не излиза от частен дом, но от някакво учреждение, защото в един том може да има най-много от 2-3 слугини, но по никой начин 20. Числото 3 представлява дете. Торите ли нула след стройката получавате 30? Това показва, че детето е ученик, влиза в клас, в който има 30 ученици. За да може това дете да заповядва на своите другачета, предполага се, че то е по-възрастно от тях или поне по-способно. За да заповядва човек, трябва да има някакво качество, с което да се налага на другите. Значи, единицата представлява мъжа, двойката жената, а тройката детето. Като ученици от вас се изисква съзнателно отнасене към числата, не само като към количествени отношения, но и като към живи, разумни същества. Всяко число представлява живо-разумно същество, което разполага с известна енергия в себе си. Ако напишете числото 5674, вие имате известен брой енергии, които се различават не само по количество, но и по качество. Размените ли местата на цифрите в това число, изменя се и значението им. В числото 5674 петорката е от най-голямо значение. Торителия на последно място, тя става по-маловажна, т.е. тя губи цената си. Не е все едно да има човек 5000 лева или 5 лева. По-рано числото 5 е заемало висок пост, а като 5 единици заема долно положение. Обаче, както и да местите числата, те никога не се оплакват. На каквото и място да ги турите, на първа линия или на последна, те винаги изпълняват своята служба с радост. Приложете тяхната философия във вашия живот при самовъзпитанието. Дето и да ви турят, кажете си. И при това положение аз ще изпълня задачата си както трябва. Въжността на службата не седи в големината й, но в съзнателното и изпълняване и използване. Ако някой има 5000 лева на разположение и не знае как да ги използва, той не е разумен човек. Ако има само 5 лева на разположение и ги използва на място, то е разумен човек. С 5 лева човек може да си купи една кубава книга за четене. Силата на човека не седи в положението, което взема, но в разумното му използване. Човек трябва да има такова смирение, че дето и да го поставят да бъде доволен. Смирен е онзи, който има качествата на числата. Да бъде винаги доволен от мястото, което му е даден. Дали ще бъде единица или една 100 милион на час от единицата, човек еднакво трябва да бъде доволен. И в двата случая той трябва да работи. За него е важно да реши задачата си правилно, а от кое място я решава, това не е важно. Като ученици, вие трябва да бъдете готови на всичко. Дето и да ви поставят. На високо или на ниско място вие трябва да бъдете доволни. Ако днес сте професор, държите лекции на студентите за създанието на света, за слънцето. Утре могат да ви отнемат тази служба и да ви направят Фурнаджия, да продавате хляб. Ще кажете, че това положение е обидно за вас. Според мене правенето на хляб е пак преподаване. От това преподаване хората ще разберат повече, отколкото от лекциите, които сте им държали като професор. Каквото и да се преподава на хората за създаването на земята, за състоянието на слънцето, един ден те сами ще проверят това. Първо ще се дават свободни билети на учениците сами да отидат до Слънцето и да проверят своите теории. Като стигнат на Слънцето, те ще започнат да се смеят на теориите си и ще намерят, че не са съгласни с това, което сами виждат нито разстоянието от Слънцето до Земята е такова, каквото те са изчислили, нито съставът на Слънцето е такъв, какъвто те са изчислили, нито състоянието на Слънцето е огнено, каквото те са предполагали. Напротив, те виждат, че на Слънцето има ниви, овощни градини, лузя, както на Земята. Но там всичко е съвършено, като в рай. И там има ученици, университети, в които жителите на Слънцето се учат. Обясненията, които учените на Земята дават за Слънчевите петна, не излизат верни. Това показва, че още много неща има, които човек трябва да изучава, за да разбере тяхната същина. За да дойде до абсолютната наука, до реалността на нещата, Човек трябва да се справи с желанията си, да знае кои желания са съществени и кои не са съществени. Младият, за пример, желае да се ожени. Като се ожени, разочарава се. Момата мечтае да се ожени за княжески син, а момъкът за княжеска дъщеря. Всеки търси нещо необикновено. Но като го намери и постигне, и от него се разочарова. Не е лошо нещо женитбата, но човек трябва да знае кога и как да се жени. Всяка женитба, станала чрез насилие, води към страдания и нещасти. Що е женитбата? Разумно отношение между души. Женитвата подразбира такова съчетание между душите, което никой не е в сила да разлъчи. Такова съчетание прави човека Бог. Така съчетани душите се събират, за да извършат волята Божия, а не за щастие. Които се събират, за да бъдат щастливи, те не разбират законите. Какво щастие може да очаква човек на бойното поле? Той отива на бойното поле здрав, силен, а се връща ранен и безпомощен. Поне ще се прославя. Каква слава е тази да се усъхати човек? Вие трябва да ликвидирате стия разбирания. Те са стари разбирания, които не носят нищо добро. Старите разбирания правят човека нещастен. При тези разбирания, хората се оплакват, че никой не ги обича, че никой не ги посещава. Това е лесна работа. Служете трапеза и ще видите как ще започнат да ви посещават. Или вземете от няколко места пари назаем и вижте няма ли да ви посещават. Ако пък сте майка на две-три красиви моми, дома ви ще бъде пълен с гости. Достатъчно е търговецът да разполага със тока, за да има клиенти. Обаче това са външни отношения, но не и отношения между души. В божествения свят нещата се коренно различават от тези на земята. Каквито важни работи да имат хората на земята в сравнение с тия божествения свят, те не са нищо друго, освен детински работи. Ако човек е неразумен, каквато и работа да му се даде, тя все е детинска, защото и той сам е дете. Обаче разумният човек всякога свършва работата си добре. Той работи и от всичко се учи, не очаква на другите готов да получи нещо. Който не обича да учи, той иска наготово да му се каже истината. Да кажеш истината на човек, който не е готов за нея, това значи или да го умъртиш, или да му дадеш да опита благата на живота. Истината не може да си обясни с думи. Също така и реалността не се обяснява. Някой иска да разбере какво представлява реалността. Давам на този човек ключа на касата си и му казвам. Аз заминавам за странство. Вземи този ключ и когато имаш нужда от пари, отвори касата ми и вземи колкото искаш. Ама пълна ли е касата с пари? Какви са парите, сребърни или златни? Не питай. Отвори касата и сам ще видиш какво има в нея. Едно трябва да знаете. Само онзи има право да се ползва от ключа на реалността, който е добил доверието на Бог. Всеки трябва да се стреми да добие това доверие, да получи свободен билет до Слънцето и да получи ключа от касата на реалността, както и еликсира на живота, за да се превърне от стар дядо в млад, красив момък. Който го види, ще се чуди, къде е останал дядото и кой е този млад момък вместо него. Младият момък минава за наследник на дядото, а всъщност той е самият дядо. Можем ли ние да получим елексира на живот? Всеки може да го получи, но при условие да има готовността на числата, дето го турят, да бъде доволен от положението си. Дали сте едно от числата 5670 или 4 или 0, дори да ви е все едно. За вас е важно да изпълните работата си както трябва, а не е на кое място сте. Това не е важно. 0 означава. Връщане на човека в миналото, да прегледа живота си, да разбере на какво се дължи някоя негова добродетел или на какво се дължи някой негов недък. Недъсите на хората могат да се намерят най-много в четири поколения на миналото. Това показва, че грехът няма дълъг живот. Често грехът проистича от желанието на човека да придобие известно знание, следствие на което може да направи крив избор и да сгреши. И като прави добро, човек пак има възможност да направи някаква грешка. В придобиване на известни добродетели, човек пак има възможност да греши. Не може ли да се избегне греха? Не може. Божествения свят когато се гради едно знание, всякога се предвиждат две врати. През едната се влиза, а през другата се излиза. Същото виждаме и в човешкия нос. Въздухът влиза през едната ностра, и излиза през другата. Когато искате да поемете дълбоко въздух, затворете дясната ностра на носа си и поемете въздуха през лявата. След това, Затворете и лявата ноздра, като задържате въздуха известно време в дробовете си. После, отворете пак дясната ноздра и бавно изпущайте въздуха навън. По този начин ще се образуват две противоположни течения в дробовете ви, които отговарят на двете течения в живота. Когато сте неразположени или смутени вътрешно, Правете тези упражнения за дишане, като се свързвате с Божественото съзнание. Следователно, теченията на живота трябва да влизат през лявата ноздра, а да излизат през дясната. При това положение, теченията на живота ще влизат в човешкия ум и ще отиват към душата му. Това значи да възстанови човек своето вътрешно равновесие. Ще възразите, че може да се диша едновременно и през двете ноздри на носа. Не е така. Ако двете врати на човешкия нож не функционират самостоятелно, човек е осъден на страдание. Този закон има отношение и към човешките уши. Слявото ухо ще изучавате любовта, а с дясното мъдростта. Същото може да кажем и за ръцете. Каквото и да прави човек, той трябва да сменя ръцете си, то дясната, то лявата. Като ходи човек, пак сменя краката си. Това показва, че колкото е важен тесния крак, толкова е важен и левия. С един крак не може да се ходи. Числото 2 работи навсякъде в природата. Това винаги се пораждат две мисли в сърцето, две чувства. Това са полюси, между които човек се движи. Интелигентността и разумността са други два полюса на човешкия живот. Чрез интелигентността си човек се свързва с животинския свят, а чрез разумността с ангелския свят. Обаче, за да се развива правилно, човек трябва да постави живота си върху божествените закони. При това положение, човек не само ще се развива правилно, но каквото придобие и изработи, ще го задържи в себе си. Няма същество, което, което би се осмелило в Божие присъствие да отнеме от човека онова, което той сам е придобил. И изработил. В заключение на всичко говорено до сега, казвам, бъдете пъргави, пластични и подвижни като числата, че дето и да ви поставят, да бъдете доволни от мястото си и всякога да сте готови да сменяте мястото и службата си. Вие трябва да знаете, че местата, на които се намирате, са временни. Затова, каквито и мъчноти и страдания да ви дойдат, бъдете доволни. Знайте, че само тялото страда, а не и душата. Физическият човек страда, но не и е духовният. Ако страданията на човека стават силни и той решава да се самоубие, преди да реализира желанието си, нека се нахрани добре. Щом се нахрани, той непременно ще се откаже от решението си да се самоубива. При един богат и учен човек се явил един млад момък, отчаян и обезсърчен от живота. Той е казал на учени: Господин професоре, преди да изпълня решението си да се самоубия, искам да чуя вашето мнение, как вие гледате на живота. Професорът погледнал младия момък и разбрал, че каквото и да говори ще бъде безпредметно. Затова му каза. Добре сте намислили да заминете за другия свят. А аз ще ви дам препоръчително писмо до моя дядо да ви приеме както трябва. Но преди да ви пратя, бих желал да останете у нас на обяд да се запознаете с женами и с двете ми дъщери. Мамъкът се съгласил да остане на обяд заедно с любезния професор. Във време на обяда той поглеждал тукъм едната, към другата дъщеря на професора, които били много красиви. Като свършил обяда, мамъкът казал на професора. Господин професоре, аз се отказвам от намерението си да се убивам. Разбрах, че живота има смисъл. Да, животът има смисъл, но човек трябва да знае как да живее и как да реализира желанията си. Човек неизбежно ще мине през обезсърчение, но той трябва да има силна мисъл, с която да реагира на всички отрицателни влияния, които идат отвън. Ако във време на война човек се въоръжава с маски срещу задушливите газове, не трябва ли ние да се ползваме от такива маски срещу отровното действие на отрицателните мисли и чувства, които идат от външния свят? Сега, за 30 дена ще ви дам едно упражнение за дишане. Ще поемате въздух през лявата ностре това време дясната ноздра ще бъде затворена. При поемане на въздуха, мислено ще произнасете формулата. Само Божията любов е любов. Като задържате въздуха известно време в дробовете си, ще отворите дясната ноздра и бавно ще изпущате въздуха навън, като произнасяте същата формула. В това време дявата ноздра ще бъде затворена. Правете упражнението три пъти на ден сутрин, обед и вечер, когато имате разположение и време. При всяко упражнение ще правите 3 или 10 вдишвания и издишвания. Значи ще правите упражнението или три пъти на ден по три пъти, или три пъти на ден по 10 пъти. Това упражнение трябва да се прави от всички, без изключение. То ще ви отнеме най-много 15 минути на ден. От всички се изисква послушание. Без послушание. Ученикът не може да влезе в Божествената школа. Тайна молитва. Бесета от учителя, държана предобщи и околотен клас, на 27 февруари 1929 г. София.